Dísz és büszkeség. Beszéd Oddur Johnson kapitányhoz és Hajó tulajdonoshoz. Midőn most első ízben ünnepeljük meg Neskaup Stadur halászainak napját. Örömmel ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy hálánkat és tiszteletünket fejezzük ki úttörő szerepéért és harminc évnyi fáradhatatlan küzdelméért fjordunk halászatának előmozdításában. Mindannyiunk közös óhaja ezen az órán, hogy mindaz, amit elindított, és amiért oly fáradhatatlanul küzdött mindezidáig, szakmánk képviselőit örökké kimagasló tettek ösztönözze Ön Nordfjörd úr, és egyben egész ágazatunk dísze és büszkesége. Neskaupstad 1944. június 7 Neskaupstad halászati bizottsága